Інфаркт. І вона, не приходячи до тями, померла за два дні в обласній лікарні сама, без дочок, які пропали у столиці, і без чоловіка. У смішному, як для смерті, в віці в 58, напевне материнське серце, що безпомилково напророкувало тонену загибель, не змогло змиритися з утратою молодшої доньки. Оляна ледве встигла на похорон, який влаштували співчутливі сусіди і була єдиною з родини, хто проводив матір у останню путь. Батько підвестися не зміг. Він скрючився на канапі і дві доби глухо ридав відмовляючись розмовляти навіть з Уляною. А за тиждень із ним стався черговий інсульт. І, прочекавши під реанімацією 10 годин, Уляна раніше, ніж про це повідомили лікарі, відчула, що залишилась на світі сама. Тато подався у кращий світ слідом за мамою. Вони Завжди все робили разом, жодного разу на Уляненій пам'яті не посварившись. І з життя теж пішли разом. Уляна поховала батька і забилась у хаті, мов, у норі. Не було сліз, депресії чи спалахів, почуття провини, як і найменших почуттів чи бажань. В погребі Залишилася вдосталь запасів, навіть забагато для неї однієї. Інколи сусідки заносили хліба чи молока. І, байдуже приймаючи ці гостинці, вона вела рослинне, якщо не брати до уваги хатніх справ, життя. Аж раптом квітневий затяжний дощ вивив її сомнамбулічного стану. Уляна повернулась у хату і прийняла теплий душ. Всі п'ять відчуттів, надміру загострених після довгої бездіяльності, на випередки дарували забуті враження. Ласкаві дотики пружних струменів води, її ледь металевий присмак, солодкий, концентрований запах мила і настирливе дзеленчання телефону з кімнати. Уляна похапливо загорнулася у рушник, вперше за довгі місяці кудись поспішаючи. З дня похорону батька їй ніхто не телефонував. Сусідки заходили без попередження, а друзів, як таких, у рідному місті не було. Вона відчувала потребу, у спілкуванні, тому, плутаючись у капцях, молила Бога, щоб то не помилились номером. «Уляно?» – плаксиво озвалась слухавка старечим, надтріснутим голосом. «Це мама Марини». Жінка затнулась на півслові і ненадовго замовкла. Уляна ж тим часом метушливо метикувала, якої такої Марини – це мати. «Мариночки, більше немає, вкоротило собі віку. Враз стало ясно, що тихе булькотіння було не через поганий зв'язок, а через стримане ридання невтішної матері». І Оляна шостим чуттям збагнула, що мова йде про Мареєву, Маринку, Мареєву, визнану королеву і неперевершену красуню, безмежна чарівність якої впливала на всіх без винятку. Як? Як таке сталося? Ой, не питай, нічого не знаю. Голос готовий був зірватися. Оце... Вночі подзвонив Микола. «Ти поїдеш на похорон?» Запитання застало Уляну зненацька. Перспектива їхати до Києва, аби відбути церемонію прощання, її не приваблювала. Вони з Мариною ніколи не були подругами, розстались взагалі вороже, а тому жодних моральних зобов'язань вона перед Мареєвою не мала, але столиця завжди була для Уляни місцем, що допомагало забутися. І водночас повертало тверезий, оптимістичний погляд на світ, містом, яке з часів провінційного дитинства однією своєю назвою обіцяло нескінченне свято і порятунок від усіх печалей. І усвідомлюючи цінність цієї мотивації, вона гаряче запевнила. Звичайно. Про що мова? Тоді поїхали з нами. Стишено попросила сестра. Ми вдвох із Марисею їдемо. Бідолашне дитя ще не знає. Ти ж, я знаю, ти е, психолог, то може б якось, Допомогла дитині, підготувала її, чи що. Звичайно, звичайно, коли ви думаєте їхати, уточнила Уляна. Треба сьогоднішнім, херсонським. Вона, бідолашна моя дівчинка, досі в Морзі. Миколі її не віддають, вони ж неодруженими жили. Уляна домовилась про зустріч за кілька годин і поклала слухавку. Її життя ніколи не було плавним, а змінювалось скачками без попереджень. Тому тепер як психолог вона пояснювала собі цей черговий скачок. Попри всі побоювання, подорож, схоже, не обіцяла бути гнітючою. Уляна зрозуміла це ще на автовокзалі, коли побачила рум'яне усміхнене обличчя Марисі і охоче прийняла роль, яку заготувала для неї матір Марини. Навряд чи стара надто вірила в чудодійні можливості психології. Радше за все, просто потребувала когось, хто міг би приглянути за дівчинкою, поки вона займатиметься організаційними питаннями і, можливо, тому, що інших подруг дочки вона не знала. На сторонній погляд їхня трійця не була схожою на людей, які їдуть на похорон. Навіть мати Марини тримала себе в руках і діловито клопотала над багажем, уважно слідкувала за онучкою. А поодинокі нагоди поговорити на одинці, коли дівчинка бігала за морозовим чи газетами, використовувала не для жалібних примовлянь, а для практичних обговорень, проблем спадщини і деталей організації церемонії.